«Не рахуючи танцюристок і офіціанток». Марла роззирнулася. «Ага, прикол!» Чоловіки на пальці різного віку й одного класу, приблизно середнього, час від часу зиркали на неї. Марла похапцем засмоктала якомога більше викрутки. Офіціантка тільки встигла відвернутися, а тепер шоковано дивилася на Марлу. «Пів склянки за пів секунди». На сцені тим часом заграла музика з індійського кіна. Мабуть, один з останніх болівудських хітів. Ти дійсно кажеш, що індійська кіноіндустрія потужніша за американську? А то за виробництвом фільмів і навіть, я думаю, за грошовим оборотом. Вся Азія підвисає на індійському кіні. Ялмар посміхнувся, пригадуючи Либонь свою участь у зйомках болівудського фільму. Все, що мені треба було зробити, це спертися на піаніно, потягнути пивка і дивитися на танцівниць. Я та інші європейці мусили грати друзів боса місцевої мафії. Нас повдягали в жахливі костюми 80-х, тоді як індуси всі були страшенно модні й стильні. Той чувак зловив мене на вулиці і так просив прийти знятися до них у кіно, що я ж переніс свій від'їзд до Нью-Делі. Тепер на сцену вибігла парочка – дівчина в блакитному сарі, золотих браслетах на руках і ногах, у намистах та в іншій брязкотливій красі, і хлопець у чорних штанах та червоній атласній сорочці. Вони почали відкривати роти під фонограму з індійської лавсторі і злегка танцювати, відтворюючи очевидно картинку екранного оригіналу. Дівчинка робила напівтанцювальні рухи, я втікаю, але не хочу втекти, а хлопець, я тебе наздожену і ти про це не пошкодуєш. Зал захоплено аплодував такій пристрасті, Марла також шіро тішилася, хлопчик таки часами непогано танцював. Він, як стало видно згодом, був єдиним більш-менш професійним танцюристом у цій імпровізованій денс-трупі, а з десяток інших хлопчиків і дівчаток скидалися на учнів старших класів, що прийшли погратися у КВН на канікулах та ще й накосити чутарік бабла. Допили свою випивку, додивилися кінець смішного і милого аматорського шоу, попленталися в готель. Наступного дня вирішено було поїхати у Нагаркот до Гімалаїв. At the end of the universe» Саме так називався готелик у високогірному Гімалайському селі, де поселилися наступного дня Марла з Х'ялмаром. Понервована Марла невимовно страждала, тягнучи важкувато, як на її нетренований зліта організм, наплічника вгору крутими сходами. Сходи були видобані просто у скелі і вели до крихітного храму Шіви, просто на горбик вище за готель на краю світу. Марла була понервована через скупівісті від Іллі і його постійні сумніви щодо неї та їхньої подальшої співпраці на Зоряних фронтах. Дійшло до того, що вже сам Х Ялмар, втішаючи, казав їй, «Не переймайся ти так, все буде в тебе гаразд, він підпише з тобою контракт». А коли Марла бідкалася, чим їй взагалі займатися в житті, мудрий Х Ялмар знаходив раду і тут». Поки в тебе є люди, що завжди любитимуть тебе, Ілля, Артан, я, вони завжди допоможуть. Це ж чому не врубалася Марла? Тому що ми любимо тебе, дурепу. Марла кисло посміхалася. Ілля писав, можна все ще зупинити, поки не пішло далі. Що зупинити? Кров, сніг, проект, взаємини? Певно, він мав на увазі все. І Марлі було зовсім страшно. Так ніби вміст шлунку будь-якої миті готовий вирватися на волю, а земля непокоїться в очікуванні землетрусу. Марла, дівчинка нестабільність, все-таки час від часу срала рідким гівном, відчуваючи загрозу якимось своїм надбудованим замкам майбутнього. Слава Богу, за теперішнє вона не переживала. І, зрештою, якщо добре подумати, за майбутнє також. Тільки от питання в тому, скільки часу треба їй на те, щоб добре подумати. Село Нагаркот було доволі високо над рівнем моря. Давайте нам оцю. Вони взяли ключі і поселилися в кімнатці на шістьох осіб, за те з чудовою гімалайською панорамою широких вікон, крізь які нещадно задувало. «Знову доведеться спати в штанах і светрі», – зітхнула Марла. Х'ялмар мав на це свою раду. Відкоркувавши пляшку «Кокандо», він скочив у ліжко, загорнувся ковдрою і, поковтуючи зігріваючу рідину, занурився в читання книги «Махатми Ганді». Марла заходилася співати, аж поки в ноутбука, з колонок котрого і линули хриплуваті звуки пухнастих насть, несів акумулятор. «Завтра хочеш побачити, як сходить сонце над Альбрусом?» випхав носа з-під ковдрих ялмар. «А що, звідси видно?» «Ну, не прямо з ліжка видно. Треба, типу, вставати о четверті і пензлювати на вишку у військову частину».